Kulturno umetnički program, edukativno program, edukativno program, edukativ. program edukativnog karaktera. Kulturno umetnička programa od edukativan karakter. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Program kultura artistik me karakter edukativ. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Ovo je stvarno i definitivno poslednja pjesma naših večeračnih koncertu. Jer je več kasno i sve dođe kraj. Hvala Milanu, hvala vama. Vrijeme je da se pozdravimo. To je bio Darko Rundek koji je odpozdravio publiku 2020-te godine u jednom dana čuvena tri koncerta u Studensko kulturnom centru i u hali sportova. Prvi povratnički koncert Rundeka i benda. Dobroveče, četrdeseti prvi kupek po redu. Pesma Ona se budi, pesma Šarla Okrobata u izvođenju Darka Rundeka, kao što sam rekao, jedan od omiljenih izvođača, odnosno ne zna se ko je bio omiljeni izvođač Sonji Savić o kojoj će zapravo biti reči u toko emisije, pošto ćemo razgovarati o dokumentarcu koji će otvoriti ovogodišnji festival, Beogradski festival kratkog metra i dokumentarnog filma koji se otvara 31. Film o Sonji Savić upravo otvara festival, a mi ćemo večeras ugostiti ne samo Draganu Kanjevac, koja je autorka, Dokumentarca o Sonji Savić, nego ćemo ugostiti i Janka Baljka, umjetničkog direktora festivala, pa ćemo pričati malo, odnosno u toj prvoj, prvom delu emisiji pričat ćemo malo više o samom festivalu, o tome šta će biti da bi kasnije malo porazgovarali sa Draganom e, pre, nego što krenemo na te konkretne elemente u emisiji ja moram samo par stvari još da vam najavim pošto je ovaj utorak vrlo zanimljiv utorak naime baš negdje u ovo vreme u kulturnom centru grad možete da poslušate i Sloboda na tišmu ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade osim toga za jedno sat vremena u reksu bit će promocija strip izdanja sam iz Samis, explain plan, plan sav sam u engleskom jeziku Epske epizode iz života majmuna Samija. Ko je bio majmun Sami? Pa evo, Sami s Expin Plane je prvo strip izdanje elektrike iz pančeva, posvećeno antropološkom fenomenu i urbanoj legendi Beograda šimpazi, šimpanzi Samiju, koji je jednim begstvom iz zovrta krajem 80-ih uspio da uzburka emocije hiljada Beograđana i animira do tada neviđenu podršku u vidu masovnih Demonstracija rame uz rame sa beogradskim fantomom. Dakle, još jedna urbana legenda. Večeras u Beogradu, u Reksu, promocija stripa, a uz promociju stripa možete da čujete i Transine, novi muzički projekat, autora do sada aktivnih u sastavima Black Fruit i Weird Cup. Ovo je put u svedenoj i monumentalnoj postavi koja sledi formulu dve bas gitare, plus triton, plus mašina, plus lukali i tekstovi izbirisani Jules Spencer Blues Explosion. Dakle, od 9 sati u reksu, kupek traje do 10, pa mislim da posle toga možete da skoknete i do reksa. Uh, osim toga, ja bi vas evo, sada pozvalo da budete i pažljivi i brzi s obzirom da ćemo deliti neke karte za festival kratkometažnog i dokumentarnog filma, Belgradski festival. E, Janko Baljak će objasniti o čemu se zapravo radi, a vi možete da pišete na hekupek.gmail.com Nastavljamo sa Šarlom Akrobatom i posle toga pričamo sa Jankom, a onda i sa Draganom. pramienna ulicy chladny dach się zapada dobro, nakon Šarla Akrobata i Katarine druge i Geta pretpostavljam da znate da će i večerašnji muzički deo emisije biti obojen upravo bendovima koje smo do sada imali prilike da slušamo jer je to ono što je Sonja Savić zapravo negdje najviše i volela kao što sam rekao u prvom delu emisije razgovaraćemo o festivalu Janko Baljak je u studiju Ćao, Baljče. Zdravo, drava. <laughs> kako je? Evo Nilošov, malo užurbanu gužvi, ali okej. Okay. Je li tako? Gužba je predpostavljan zbog samog festivala. Znam da je svake godine tako. Ovo je 59. po redu. Možeš misliti kako će to tek izvledati kada bude 60. Pa mi smo već u nekim mi, u mislima u 60. festivalu, ali naravno trudimo se da ne otaljamo 59. Ova, jer 60 za godina je stvarno veliki, veliki jubilej i redko koji festival u Evropi. U regionu ni jedan, ali u Evropi ni jedan. Ima mm -hmm. no što je interesantno i što se sada spontano rodila ta neka ideja festivalu kratkog metra i je zapravo započeo u Puli 1953. godine. On je 1959. godine premešten u Beograd, kada je postala ve veća produkcija dokumentarnih i kratkih filmova. Moralo se pribeći tome da ti filmove imaju zaseban festival i oni... Tako da mi smo sada, pošto Pulski festival sledećeg godine slavi da isto, isti jubilej 60 godina, mi smo sada u nekim a, dogovorima sa njima da napravimo nešto što bi bio kao ideo tog zajedničkog jubileja, jer Zapravo, istorija ovog festivala počinje upolunjati. Mm -hmm. Pre nego što mi odemo na taj 60. festival, mislim da bi bio red da povjetimo malo vremena, da. na 59. Ja sam pre nego što ste ušao u studio, između ostalog i najavio da ćemo mi u toku emisije podeliti i neke karte. Pre nego što mi nastavimo s razgovorom, ja bi te zamolio da, da objasniš šta je to što ćemo mi da uručimo večeras. Ljudima. Pa, to je pet puta po dve karte za dve projekcije specijalnog programa, pratećeg programa festivala Vrelo. To je jedan izuzetno zanimljiv program koji u fokusu ima angažovane dokumentarne filmove nakon kojih se razvija interesantna diskusija, već treću, četvrtu godinu za redom mi organizujemo razgovore na najrazličitije neke i tabu teme društva. I ove godine su dve sasvim različite teme, ali izuzetno zanimljive i mislim provokativne i mislim da će biti dosta publike na tim filmovima i da će posle toga biti zanimljiva diskusija. Prvi film koji je na programu 30, već, već 31. marta. To je film uh, iz uh, pratećeg programa Vrelo koji se zove Zemlja znanja. Dolazi nam u goste reditelj Saša Ban iz Zagreba. To je film o sudbini studenskih protesta na Zagrebačkom univerzitetu uh, pre nekih šest ili sedam već godina. Mi znamo kako su ti protesti neslavno završeni, ali taj film je hronologija svega toga šta se u Zagrebu dešavalo tokom tih meseci kada je Filozofski fakultet bio blokiran i na koji način je ugušena ta studenska pobona. E, mi smo, e, s obzirom da su protesti studenski nedavno sa vrlo sličnim, ako ne identičnim zahtevima bili i kod nas u Beogradu, mi smo povodom toga rešili da pogledamo taj film Zagrebački i da nakon toga razgovaramo zajedno sa studentima Beogradskog univerziteta na to, temu koliko se sadašnji studenski protesti razlikuje od onoga šta se dešavalo u 90. godina. Znači, od studenskih protesta u 90. godina, koji su imali političke pre svega zahteve, ovi protesti su sada sa izraženim socijalnim aktivima nekim pravima na besplatno školarinu i sve ostalo. Dakle znači, tu će nam pomoći profesorka Srbijanka Turajlić i studenti Beogradskog univerziteta, redite gost u Beogradu i nadam se da će nakon tog filma biti zanimljiva diskusija i svi oni koji se po tvojim pravilima jave, imaće prilike da dobiju pet puta po dve karte za taj film. Jedino pravilo je da pišu na mail tihe kupeka, odnosno, thekupek.gmail.com okay. ko prvi devojci i njemu devojka. I a, još jedan program koji je a, sutradan drugog, a, prvog aprila a, to je film takođe iz programa Vrelo. Film koji se zove Jajne ćelije za kasnije i dolazi nam iz goste, u goste holandska rediteljka rediteljka iz Amsterdama Marijeke Scheller koja je napravila film o svom procesu zamrzavanja jajnih ćelija jer je osjetila da je negde neumitno taj biološki časovnik od kucava i želela je zapravo da uđe u avanturu zamrzavanja svojih jajnih ćelija, ne bili li u nekoj budućnosti imala mogućnosti da ima svoju tecu. Ona je sad napravila film o tome kako to sa medicinske tačke gledište izgleda kada neko u Holandiji reši da se bavi tom operacijom koja košta nekih 7-8 hiljada ali je jednostavno film strašno zanimljiv jer kroz tu njenu akciju defiluju članovi njene porodice E, njeni poznanici, prijatelji, njene bivše veze, ljubavi, sa svim onima ona deli tu svoju akciju i, i, i razmišljenje na tu temu, koliko je to sa moralne, sa etičke i sa ova ili one strane opravda. Znači, taj, raz, taj film i autorka koja je praktično napravila autobiografski film, će nam... E, biti povod se bavimo tom potpuno jednom novom granom bioetike. Gost je čovjek koji je na tome doktorirao, profesor Veselin Mitrović, sociolog. I biće zanimljivo čuti i videti iskustva možda raznih ljudi iz publike, s obzirom da taj single status nakon 35. godine nije samo e, neka stvar koja je karakteristična za Srbiju, recimo grad iz kog autorka dolazi Amsterdam, za koji bi se moglo reći da je jedan od najdinamičnijih po svim pitanjima gradova u e, Evropi, je grad sa najmanje e, oženjenih i udetih ljudi i, i, i, i žena um, i sa najvećim brojem samaca koji su navršili tih, tri, tih nekih kao 35 godina, koje se smatra nekih Dok sad kad povezujemo... Srbiju i Holandiju, mislim da to postoji jedna, jedna razlika ovde kod nas gotovo je da ne postoje single, odnosno samci u tom smislu, jer oni još ovek žive sa roditeljima. U tim to je tačno, kada. da, ali u nekom zapadno evropskom svetu, razvijenom svetom, tom svetu kapitalističkom, to sada predstavlja neki stvar ličnog izbora i više nego Kod nas se to dignuto na jedan možda malo nivo tebele kuge o kojoj je najčešće pričao Dragan Marković Palma. Znači, u zapadu se to smatra slobodnim izborom ljudi koji nisu spremni ili ne žele da imaju decu ili šta ti je zna. Znači, potpuno je jedna tema koja je onako intrigantna i sa praveneg tačke gledišta postaja se niz nekih pitanja kao da li moguće da neko ko više nije u životu dobije je po tom pitanju dete koja ima pravo da nasledi njene jajne čelije u nekoj budućnosti Slič, a da ne govorimo kakav problem tu može nastati kada se u to umješa crkva naravno, naravno, što je takođe i u, i u Holandiji a mož, mogu mesiti kod nas a, verovatno jako zanimljivo kada se u to umješa crkva da. Da, mislim da je to slučaj bio upravo i u Hrvatskoj tu ne bi loše bilo ovaj, spojiti i jednu i drugu debatu onako bilo bi zanimljivo ok, sad smo absolvirali to zašto ćemo mi da podelimo pet puta po dve karte dva jako zanimljiva filma ali ajde sada da krenemo Pogledajte o... na oficijalnom sajtu znači krat, krat, kratkimetar.rs da. detaljnije o svemu o svim tim filmovima. E sad, zaista ima previše filmova, koliko? 130? 130. Mislim, da o Naravno, o svemu. ima 130 filmova, to je baš onako maraton, jedan od pet dana ko ima živaca i ko voli te filmove, jer je prilika da se oni vide zbog toga što su oni prvi i poslednji put u Beogradu, gotovo većina od njih nikad više neće se davati ni u bioskopu, niti će doći čak ni do neke televizije. Tako da, ono što je najveća možda vrednost tog festivala je njegovu taj ekskluzivnost. Ove, eto, tako da, karte su takođe vrlo pristupočne, pa vas pozivamo da pogledate sve to što se može videti. Biće zanimljivih filmova koji se takmiče. Bilo je preko šest stotina prijava. U stranoj konkurenciji, znači stranih filmova koje su žele da se takmiče u Beogradu, ja sam izabrao, sve to morao da odgledam, izabrao sam 56 stranih, a selekcijna komisija je od 100 domaćih prijava izabrala 36 filmova. Mm -hmm. Tako da su to filmovi koji se takmiča, ostali su u raznim pratećim programima. Imaju jedan sjajan dokumentarac, takođe pratećem programu nominovan za Oscara, koji govori o jednom insajderu iz Pentagona, zove se... Uh, most Dangerous Man in the World, and the director of the film, Judy Terlick, who will talk about the experience after the film. He will not be an interesting I mean, those people who are in this form, short and documentary films, are people who are interested in the difference from some films at the festival, with a red carpet, ih možete pitati i razgovarati sa njima nakon projekcija. Tako da i to daje jednu drugačiju malu atmosferu ovom našem uh -huh. e, najstarijem filmskom festivalu. Da ne ulazimo sada u sve detalje za festival, zaista bi bilo e, previše. Par stvari me e, interesuje. Dokumentarci polskih filmova, izraelski, ti stari francuski, na tome koliko vidim stavljen posebno akcenat I zanima me još ova stvar, uh, taj program Beograd Leipziger Express. Da. Kratkih filmova, to mi je vrlo zanimljiva kombinacija. Pa jeste. Evo, na primjer, hajde da počnemo od polskih filmova. Polski dokumentarci su zaista uh, uh, u vrhu evropske kinematografije. Znači, to je jedna kinematografija koja je toliko vitalna i koja ne posustaje. Znači, oslanja se jako još uvijek na tradiciju autora poput Kišlovskog i Andrzeja Vajde. Andrzej Vajdečak ima i svoju школу. Imaju nekoliko izuzetnih filmskih akademija iz koje svake godine izlaze autori koji se ozbiljno i posvećeno bave dokumentarnim filmom. Svake godine proizvedu 100 dokumentarnih filmova, što je također za mene fascinantan podatak. Ja sam izabrao nekih devet vrlo zanimljivih, izuzetno zanimljivih i dobrih filmova koji su osvajali veliki broj svetskih nagrada i u dva programska bloka će moći da se vide. Izrael je takođe jedna kinematografija u usponu. Prošle godine smo imali ciklus palestinskih filmova, imali smo goste iz Palestine koji su jedva doputovali u Beograd. Ove godine imamo uh, ljude iz Izraela koji takođe imaju niz tabu tema o kojima progovaraju njihovi filmovej iz njihovo društvo, od homoseksualizma do odnosa prema služenju vojnog roka, koji je tamo užasno rigorozno, stvari žene idu godinama u vojsku. Sve to se onako... Jedan film je čak sniman u Mostaru. E, znači, u Mostaru postoji e, univerzitet internacionalni i... E, i taj autor koji je napravio film je pratio svog sina koji je tamo studirao i pravio paralelu između mustara, jednog grada koji je još uvek podeljen i razrušen i još uvek trpi te traume od nedavnih ratova sa sličnom sudbinom onoga što se dešava u Izraelu, u Palestini, i Jerusalimu, toj zapadni obaligaze tako da je to jako zanimljivo. I eto, to to je ove godine u fokusu ti kinematografija. E, ovi francuski filmovi, eksperimentalni filmovi e, dolaze zaista iz jedne sredine koja je kolevka avangarde. U Francuskoj se taj avangardni pristup i eksperimentalni film i dalje jako neguje. To je jedna grupa Filmska, neću da kažem kinoklub, ali oni su sebe nazvali kolektiv, pogledu na neke njojorske umetnike koji proizvode filmove, promovišu taj način izražavanja koje malo u zapečku. Mi svake godine na festivalu se trudimo da i taj aspekt eksperimentalnog filma promovišemo, A ovi filmovi koji su nastali u, u koji su u programu Leipzig Express to je jedno izuzetno zanimljivo iskustvo. Studenti fakulteta dramskih umetnosti, studenti režije, mastera su imali priliku da režiraju filmove po scenarijima studenata iz Leipciga. Znači studenti iz Leipciga su napravili određene filmske priče. E, došli u Beograd, imali e, workshop zajedno sa našim profesorima Režije, Goranom Markovićem i ljudima sa Fakulteta dramskih umetnosti. Onda su naši studenti otišli u uzvratnu posetu, radili su zajedno na tim scenarijima i rezultat toga su je tih šest filmova koji predstavljaju onako jednu celinu koju su izuzetno zanimljive i bili i za saradnju To su uključio i Goethe institut i mislim da je ta međunarodna jedna saradnja donela jako lep i interesantan rezultat kojim su zadovoljni profesori u Beogradu a i ljudi koji su u Leipzigu radili već sa nekim drugim evropskim akademijama rekli su da su u Beogradu imali možda najbolje i najlepše iskustvo i da su da je kvalitet filmova koji je napravljan daleko najbolje od svega onoga što su ranije godine radili. Tako da pozivam publiku da premijerno u Beogradu poglede i ove filmove. Oni su e, prikazani na festivalu u kodbusu imali svoju tu neku praizvedbu, mm -hmm. a sada su prvi put u Beogradu u tom paketu, znači to je jedan program šest puta, otprilike po 15 minuta, kao jedan celovečernji mali omnibus, vrlo, vrlo zanimljiv i on je u programu 1. aprila to je nedelja u 17 časova. Da treba reći da tih šest filmova traje svega 90 minuta, da. pošto je prosek trajanja filma od 14-15 minuta od tog. To znači, je baš kratki metar, ja. da mada u, u, u njima se pojavljuju neki od naših najboljih filmskih glumaca koji u opštini su imali nikakve predrasude prema tom projektu i prihvatili su da rade u opšte neki od najvećih srpskih Lomac vrlo rado sarađuju i igraju u studenskih filmovima, investiraju, što bi se reklo, u sobstveno, u neku budućnost. I to je jako isto zanimljiv spoj te mladosti, iskustva, međunarodne saradnje, znači vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo i za nas na fakultetu, už sam ja i profesor na fakultetu, a i za studente koji su bili oduševljeni tom inicijativom. Dobro, i neka vrsta tog istog spoja mladosti, iskustva i saradnje međunarodne je, se ogleda na kraju krajeva i u Žiriju. Jasno, yes. znači Žirij je međunarodni već devetu godinu od kako je festival postao međunarodni, znači do pedesetog festivala, festival je bio prvo jugoslovenski, onda srpsko-crnogorski, a sada samo srpsko-internacionalni, i, i žiri je svake godine međunarodni, s tim da su tri člana žirija, uslovno rečeno stranci. E, imamo u žiri ove godine Marka Ripoli, on je inače selektor festivala kratkog metru u ex Provence, jedan izuzetno zanimljiv čovek. E, Tu je Shirley Berkovici iz Izraela, prošlogodišnja dobitnica nagrade za najbolji dokumentarni film u međunarodnoj konkurenciji. Jedna mlada, izuzetno talentovan autorka koja je po drugi put sa velikim zadovojstvom prihvatila da dođe u Beograd, da bude u žiriju. I kao stranac, ali čovek koji se sigurno u Beogradu neće tako osjećati, Pierre Žalica, Sarajski reditelj kog ovde najviše znaju po filmu Gori vatra. Uh, od domaćih članova žiri je... Jesu... A između ostalog i po plavom orkestru. I po plavom <laughs> orkestru, tako je. Tako, dobro si me podsjetio i na taj film. Ove, I još dve dame ili delojke kako se uzme. Znači, Mina Đukić koja prošle godine radila onaj uzbudljiv i duhovit film koji je takođe pobedio u domaćoj selekciji o jugu. U jugu, kratka autobiografija. Mina nam je bila gošća ovde u studiju. E, super. Mina, mina je zanimljiv i sagovornih, ne sunjam. Moja bivše studentkinja, sada uspešni producent i rediteljka. I po prvi put u žiriju imamo uh, glumca, to jest glumicu Bojanu Maljević. S obzirom da je gluma, nešto glum, glumački taj eh, odnos prema filmovima, nešto što nam je nedostajalo a ove godine imamo veliki broj, svake godine imamo sve veći broj kratkih igranih filmova tako da će biti dragoceno imati jednu glumicu i producentke nju u isto vreme u žiriju, znači većini su žene i u žiriju opet uvek se trudimo bude neki spoj mladosti, iskustva ljudi iz regiona, ljudi, tako da budu odluke najčešće vrlo jednoglasne, ali to iskustvo je... Bude tog sukoba, generacija... Meni je strašno zanimljivo da, da kada završim taj veliki posao selekcije filmova, onda gledam njih kako rade i kako se muče, kako donošenja tih odluka. Eto, to je nešto što nas čeka za u narednih dana. Ok, sad samo za kraj da napravimo prosto i neku vrstu uvode za ono što nam sledi u za naradnom delu emisije, ko otvara festival? Festival na naše veliko zadovoljstvo otvara dokumentarac Sonja, autorki Dragane Kanjevac. To je na programu u petak 30. u sedam u Domu omladine. Ja sam se vrlo obradovao, uopšte činjenicom znam da je Dragana radi taj film već dosta dugo. Ove, ali sam se obradovo činjenici da se on privodio kraju pred početak festivala i da postoji uopšte mogućnost da ga Dragana užurbano privede kraju i zapravo pokloni festivalu na otvaranje. Mislim da je jako dobro da film o jednoj takvoj glumici i ženi koja je zaista obeležila jedan period i naše kinematografije i ovog grada kao umetnica, kao multimedijalna, mogu reći, slobodna umetnica i ličnost, uh, otvori se film posvećen njoj na mestu gde je ona vrlo često i radila, izvodila svoje performanse, predstave, gde su bile organizavane projekcije njih filmova, znači Doma Omljine više struko značajan i za karijeru i za... Mislim da će to biti jedan uzbudljiv i emotivan onako doživljen na samom otvaranju festivala i pozivam publiku. Znači, za razliku od nekih drugih festivala, karte za, karate za otvaranješ uvijek ima i one su u slobodnoj prodaji, nisu protokolarno podeljene političarima. Tako da, izvolite na Blagajnu i slobodno u petak, znači sonja otvara festival. Ok, ja Mislim da nije moglo biti bolje zapravo o otvaranje. Pa, ako je otvaranje tako kako jeste, onda će vrovatno, znaš, ono, pojutro se dan poznaje, jel? Pa, kao umetnički direktor uvek se trudiš da otvaranje povuče ostatak festivala, jer i medijska pažnja i sam taj događaj dosta znači za naredne dane, tako da, eto, to je to. Ok, Janko, hvala ti na gostovanju, mi ćemo napraviti pauzu, pa pričamo sa Draganom. Pa, živ, vidimo se... na umetnički program edukativnog karaktera Ja ko sećam tek dok dan ce budi dok ptice i dok zvone zvone svebe ne znam da li dal' postoje ljudi i sve što volim da oh, oh, to da se stvarno i da tako mora. Pašim se da sama, nikad neću znati, da živim život nekom drugom zvora. Oh, oh. da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora ba ba ba Milrad geget da U da vegenš da ski rale ragen, U da da da ze. Ce niš bi mogen. Ulegen Ze da mogen Cegen Ce nila Vor en nos direting Ich hasse alle Fauchen. Fauchen mich nicht. Sei to get off. Wir sind dich Mutter und alle Menschen, die tun mich und voll sind ganz voll. Fuck you. Don't shit on me, Mutter. It's all I have, I find the chef, to tell the dialect lies, a black man is still changing the world. We were going to pause a little while we were listening to the whole package of Janko Baljak left us, ali. Došla nam je Dragana. Pretvorio Dragana. se u Draganu Kaljevac. <laughs> dobro, Janko je rekao sve što treba da kaže vezano za festival. Donekle se dotaknuo i tvog filma, a ti ćeš sad malo više, jel i da zađeš u pore istog, odnosno probat zajedno to da uradimo. Dakle, film o Sonji Savić, jednostavnog naziva Sonja, otvara ovogodišnji Beogradski festival kratkometažnog i dokumentarnog Filma 31. marta u 5 je li tako? To je premijera, da li prekazivan <laughs> da do sada? Ne, ne, to je apsolutna premijera. Film je potpuno vruć, onako, od, od tek izlazi iz potpune ono, finala tog postprodukcijskog i požurili smo, jer, eto, i pomenuti Janko Baljak je, isto, bismo, onako, izrazio želju da otvorimo festival i i zbog sonje, pre nego što je i video film bio je zainteresovan, kada je video, apsolutno se složio da film treba da otvori festival, a, ali naravno, kad kažem i zbog sonje, znači da je upravo ta njena ličnost apsolutno više nego dovoljan povod za otvarenje festivala. Da. I njemu sam rekao, mislim da je sjajna stvar što upravo taj film otvara festival, Pa makar, pa makar i ostali filmovi ne, bu, ne budu bili ni blizu toliko zanimljivi. Metu, makar zbog toga. O... Pa već je, imeli smo i pre dve godine, čini mi se, da je isto kratki meter bio otvoren jednim biografskim filmom o tako jednom čovjeku koji Više nije tu, to je Prelel, tako muzičar Duša Prelević. Tako da izgleda da kratki metar, to je stavao Janko, umetnički selektor, on ovako vodi računa o toj nekoj, da kažem, i Beogradskoj baštini, pošto je ipak to Beogradski festival, iako je sad međunarodni i ima, naravno, širu jednu dimenziju, ali ipak to Beogradski ima u naslovu. Ima, ali ja ih prosto ne bih zatvorio u, nikako, u nikako, Beograd, naravno. No ni, ni Dušana Prelevića, a još manje Sonju Savić. Nikog, i a ni sam Beograd. Da, naravno. <laughs> e, I u tom smislu, ajde samo za početak mi reci uh, film će imati premijeru dakle sada u Beogradu. Uh, da li već imaš zakazanih premijera u nekim drugim državama? Pre svega mislim naravno na područje bivše Jugoslavije. Mi se uh, veoma radojemo da to vidi ceo region i pogotovo, znači, bivše Jugoslavia, to je apsolutno uh, kulturni prostor koji je Sonja doživljavala kao svoj. I mislim da, evo, ali toliko smo mi već na, na, na samom početku cele te faze, interes postoji, mi već imamo kontakte, toga će biti sigurno. A, ja ne mogu sada vam kažem precizno, zato što je suviše rano, mi bukvalno završavamo film, zate mi mm -hmm. to sad sve kreće, ali sigurna sam da će, da će publika i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Bosni, sigurno imati prilike da vidi, a što da ne, imamo i ove druge, ali tako, republika, ali naročito pominjem sada ove, ove koje sam pomenula, to je bukvalno ono što je gde se on i delovala i gde i pamte i tako. Mm -hmm. tako da bit će sigurno i radujemo se zaista to koliko, koliko sam primetio čitajući te neke detalje o samom filmu ti si sam film radila gotovo dve godine pa sve ne, zajedno višem, pa sve zajedno ispalo dve godine od kad je m, počeli smo sa tako nekim sredstvima koji smo dobili na konkursu Ministarstva kulture centra Srbije i međutim to nije bilo dovoljno, pa smo mi u stvari jedno od te dve godine, jednu godinu dana čekali god oa, očekivali da ćemo nekako taj budžet napraviti da bude dostojan o, i te teme i tretmana koji nam treba i onda kada smo toliko je, svuda je, M je svuda opšta kriza, M nikog kultura ne zanima, M mi nismo sada, znate neki ove, i sada tu nek šmekeri koji imaju neke veze u nekim strukturama vlasti, nego tako prilično i ja vrlo samostalno radim i ima producentska kuća, mlada, Bastards Production, oni su mladi na početku su, tako da nismo mi neka marka koja će ovaj privući, ne znam kakve, kakvu lovu, i kad smo to shvatili, opustili smo se i odjedan put je krenula neverovatna pomoć prijatelja, znači kompetentnih, kvalitetnih ljudi koji su i za neke vrlo onako skromne, skromne, da kažemo, te honorarčiće i tako uložili svoju opremu samo i sve su uložili. Tako da moram da kažem, znači, Nenad Veličković, producent, direktor fotografije Jolan Milinov, a, montaže Feđa Hadžić, a, kompozitor Janko Radosavljević, to su sve autori filma koji su, kažem vam, uložili i vreme i energiju i hardver i, i softver. I to je veliki kvalitet filma. Znate, nisam ja sad zagovornik nekog baš onako no, no, no budžet. Voli mi, ja bih volila jako da, ima, da smo imali, ne znam, sto hiljada evra. Ništa mi ne bi smetalo. Ali u ovakvim okolnostima to je ipak sjajna stvar. Nikom niste ništa dužniji. Dobro se osjećam zbog toga i verujem da bi ove, Sonja bila, ono, da bi njoj to sve bilo sasvim cool. <laughs> To sam upravo hteo da kažem, način na koji je napravljen film zapravo negde odgovara i njenom stilu života, i, i njenim stavovima i svemu i prosto mislim da je to a, to. Tako je moralo biti, to nismo mi ništa tako zamišljali, ali tako je moralo biti i to je tako i, i drago mi je da, da stvarno da smo to završili, da... Uh, taj nedostatak nekog normalnog i pristojnog budžeta u, da se, nadam se, da se ne vidi u filmu, nego da smo mi to nekako pokrili našem energijom. Uh -huh. Eto, to. Uh, ko su ljudi sa kojima si razgovarala uh, za, za sam film i kakav si materijal zapravo koristila? Pa evo, ja ću nekim redom ni, ni azbučnim, ni po značaju, nego eto, da se prisetim ljudi koji su govorili za film a uh, govorili smo za film uh, Miša Radivojević uh, reditelj uh, imam imam dosta reditelja kao Milutin Petrović uh, To su ljudi s kojima je ona uvek se radi Sa kojima je rađiva. ona radila, ne? da, Miša Radivojević, ona je s tim radila nekoliko filmova. Euh kao sav normalno. Svet 82. godine, u stvari je Miša negde kaže Dragan Nikolić kaže znate, malo kaže to je šala jedna da se, ajvej da su stari da je Miša diplomirao na meni a magistrirao na Soni Savić. Mm -hmm. Tako da ovaj to je velika saradnja. Imamo a, Stanka Crnoobrnju koji je u televizijskom novina, u televizijskom tom njenom a, delovanju zaista bio ne, njen nerazvojni saradnik jedno vreme. Imamo Radeta Šerbeđiju, Boleta Gončića Srđan Đile Marković, Jan Cvitković, slovenočki reditelj koji je sa njom uradio dva sjajna filma a, posle 2000 godina od kojih, ne znam koji je nagrađeni, ali mislim da je taj od groba do groba dobio i apsolutno i nagradu, baš da je i ona dobila nagradu. Mislim, dobila je slovenočku nagradu za najbolju sporednu glumicu te godine. Epizodnu stvari, kažem, oni kažu stransku, pa sad kažem sporednu. Uh, Drago Milinović, njen partner iz od groba do groba. Ima ih ja mislim dvadesetak. Dušen Kovačević uh -huh. koji je sa njom opisivao saradnju na filmu Balkanski špion. Zaista puno, puno a da, zaista bil, bilo je tu puno ljudi sa, koji nisu ušli u film i se nadamo ćemo nekako uspeti da tu seriju napravimo zato što ja ne smem da kažem ta imena koje nisu ušle u film, koliko su velike. Reci bar kako ti materijala ostalo. Ma to se ne broji, <laughs> to se ne broji u ovim, u ovim poznatim merama, znate. Baš dosta, dosta materijala. Postoji neki nepisani standard kada su dokumentarci u pitanju da se otprilike od ukupnog materijala svega je na 20 do 30 posto ovrglave iskoristi za film. Ja sad stvarno ne znam da vam kažem koliko je tu bilo sati sirovog materijala, te priče, pa arhive, pa stvarno je bilo dosta toga. I ne znam, ja ne verujem da je, da je to 20% iskorišćeno, ja verujem da je iskorišćeno manje, a, ali je nevjerovatno, ja sad ne bih tela, znate, ja nisam diplomirani reditelj i ne bih tela sada da otkrivam tajne režije, A, a da pored mene znate, postoje ljudi koji to mnogo bolje znaju da rade ja sam ali nije trut... sve u školi <laughs> nije sve u školi ali to najviše priču ljudi koji nemaju školu a ljudi koji tako imaju je. školu znaju šte je škole ja imam drugu školu i poštujem i ovu tako da u tom smislu hoćeo ja se ogradim ali ono što ja znam o ovom zanatu pravljanja dokumentarnog filma to je nevjerovatno čudan zanat Vi imate sad neku ideju i vi sad napravite nešto u skladu sa toj dejom, a kad krene ona priča, znači kad krene ta montaža, to poprimi, ta priča uzme svoje. I ona krene sama da ide i odbacuje neke divne stvari. Sećam se da je na komemoraciji povodom uh, smrti Sonja Savić uh, pročitan tekst Mišera Divojevića, pročitao je ga je uh, Svetozar Cvetković. I tu je Miša imao jedan fantastičan lament nad bačenim materijalom i nad uh, tim uh, najboljim kadrovima koji su bačeni. I on je rekao veliki u istinu, najbolji kadrovi, najbolje scene najčešće bacimo, zato što su toliko jake da se ne uklapaju. A ostavimo ona kao vezivna tkiva, nešto, i na kraju mi dobijemo samo gomilu nekih možda i pr prosečnih kadrova i prosečnih scena. Čudno. I tad kad sam to slušala, to mi je bilo onako simpatično, ali sad svatam o čemu je govorio. Mm -hmm. Reci mi, uh, u filmu ima dosta arhivskog materijala. Jeste. Šta je to što si koristila? Pa, znači, ima modelove igranih filmova. Toga čak ima možda i najmanje. Mm -hmm. Jer... Uh, Znam, svi mi volimo da vidimo ponovno njene neke nezaboravne replike, ali film nije mogao da se pretvori u to. Imamo, znači, da je uh, arhivu televizije Beograd, znači to što show programa, što uh, filmova koje i nekih njenih intervjua koji su a, na RTS-u emitovani. Onda, a, zahvaljujući entuzijazmo, šta drugo da kažem, a, njenih kolega i autora koji su radili sa njom, kao što je Zoran Vujović, snimatelj Studija B, koji inače isto se bavio dokumentarnim filmom, a, sačuvana je a, siromaterijal a, za špicu Studija B, emisije Bit, koju sam ja radila, gde ona u stvari radi neke zvezde po gradu mm -hmm. i ovim, sad bilo je malo prejeftivan, sad koristimo baš samu špicu, ali taj siromaterijal koji je Vujke je sačuvao, mi to koristimo kao i jedan a, performans iz barutane koji, m, ja mislim da više nigde niko ne postoji, a, koji je ona radila sa trupom supernauti i naravno a, delovi njenih autorskih videofilmova, njenih eksperimentelnih filmova koje smo onako na kašičicu stavljali, pošto je to opet univerzum za sebe, mislim, to je stvarno nevrovatno. Arhiva fotografija... Pomogle su mi dosta žene koje su radile a, Monografiju o, o Sonji Ono su onako hitro A to je u stvari potiče od porodične arhive I a, još ovo, ima tu i fotografa Koji su dali svoj prilog Kao što je Miladin Jeličić Kao što je a, Ranko Tomić Koji je uradio neverovatnu fotografiju Sonji Savić na stubu a, I od toga iskoristili plakat Koji je uradio opet nadahnuto Dizajner naš poznati Goran Dimić Sve naravno prijateljski Sa ljubavlju i tako Eto. Mm -hmm. Ovako bih morao dugo da pričam Recite mi nešto uh, pa, Ti si Sonju Savić koliko znam I poznavala uh, lično Koliko ti je to uh, Pomoglo, a koliko u, Odmoglo zapravo u upravljanju Jednog dokumentarca koji bi možda Po nekim Ajde, Merilima trebalo da bude Neka objektivna slika da, odmoglo mi je u smislu te objektivne slike zato što ali mene nije ni zanimalo da pravim sada jedan biografski dokumentarac tipa BBC ili mislim ko što ja veoma cenim, ja bih volela da postoji jedan takav dokumentarac sa Saini Savić. Ali naša kultura mora još malo se razvije za to. O, naša kultura je na nivou da je i ovaj moj ugao koji nije baš toliko objektivan i tako autorski, to je isto incident da je uopšte neko napravio film o Sonji Savić. Incident je i da su žene napravile monografije o Sonji Savić. To su sve incidenti. Tako da ovo je jedini način na koji je moglo nešto da se desi da mi to napravimo. Ovo je čisto eto, jedna provokacija. Izvolite, dajte jedan biografski, onako, akademski dokumentarac. Ja bih to jako volala da vidim. A volala da bih da vidim jedan potpuno otkačeni, ofu dokumentarac o Sonji. I to bih volala da vidim. Mislim, stvarno ima toliko, toliko raznih ovaj, varijanti na koje bi moglo to da se napravi. A ja jesam, svema je bila subjektivna. Nego, to, mislim da nisam subjektivna oko stvari vezano za Sonju nisam negativna. To jeste možda, možda bi neko rekao, pa, ali pa nije, ona baš bila. Mislim, ali ja sam imala sve to u vidu. I a, koliko su Sonju voleli, toliko je i nisu voleli. Imali su ljudi koji apsultno se, ništa to njima nije sviđalo. Ona nije ljude ostavljala ravnodušnimi. Ali, ove, ja zaista nisam htela da pravim sad neku objektivnu sliku da, znate, ono, ja ne verujem u to, Da se čuje i druga strana, znate, to objektivno novinarstvo, prvo toga nema. Mislim, ja sam u, novin, u novinarstvu, sam se jako trudila da se čuju sve strane, ali to je isto jedna floskula, znate. I isto je, ovaj, mnogi se pozivaju na te dve strane kad hoće nekog i da oblate. Tako da um, ja sam stvarno nisam imala potrebu da mnogo slušam one negativne strane o Sonji zbog toga što ona nije živa i što je ona i jedna naša i prijateljica i žena koja je stvarno bila toliko takav jedan barjak ono slobodnog mišljenja da ništa drugo nije meni važnije od toga. A, tako da nije ona samo naš, Moja neka osoba koju sam ja znala Pa mi sad drugarice pa neću ništa o njoj ružno Nego ona je ipak Zastupala sve nas I o, vi ovde što radite alternativni radio I nas koji ne dobijemo Honorar i one tamo Koji nemaju leba da jedu Sve nas tako koji nismo možda ovaj, u nekim strukturama i koji nismo u establishmentu, ona je bila glas svih nas i jedina je govorila glasno ono što su mnogi, mnogi nisu imali prilike da kažu, zato što ona ima medijsku pažnju. A o manama njenim bih mogla da vam pričam narednih sat vremena. Mislim, zaista je onako i bila teška i mogla da bude i nepravedna i bila vrlo stroga i a, radila stvari na svoju štetu i bila autodestruktivna i mnogo me je ljutila na, i naljutila na kraju j, ali ono š, u čemu je ona bila velika to ovo što sam rekla ovih prethodnih par stvari su potpuno ono, znači, ne, nemer, ne, ono ne, nevidljive mikroskopom u odnosu na one kvalite mm -hmm. pretpostavljam da ti se odnos Mm, prema Sonji Saviću apsolutno nije izmenio uh, od početka i zaprovodi ideje neke kad se krenula u realizaciju pravljenja filma pa do trenutka kada je film uh, završen. Ne, ne. Nije mi se promenio samo sam imala onako različite neke faze emotivne. Znaci u početku kada je trebalo da krenemo ovaj da to s pripremam, kao da se distražujemo pa sagovornice sve Ja sam izbjegavala, jedno, dve, tri negdje tačno sam izbjegavala, kao ono lektiru kada imate pa morate pročitate, ne, nešto mi se sve to onako, mm, nije mi bilo baš tako lako da krenem sa svim tim profi, sad ću ja da to sve sredim. Ove, međutim, ta faza je prošla, onda sam imala fazu, kad je krenula to da se radi, imala sam fazu ljutnje prema njoj onako kažem, dobro, mislim, stvarno ono, mislim, ovo ti nije trebalo, <laughs> onako, stvarno je nije trebalo i da ja sad se bavim tim filmom, umesto da ona tu živa i zdrava, da tu radi i da se svađamo ili ne znam šta da se viđemo, ne viđemo i tako, bila sam ljuta a posle toga polako ta ljutina je prelazila, u stvari u jednu moju spoznaju da je samo tako bil samo takva Sonja je mo mogla biti i da se sve ovo samo ovako moglo da desi i da sve to ima neki svoj razlog, tako da sad sam onako okej okay, i toliko mi je drago kad i ova mlada ekipa koja je radila film kad čuju njene iskaze kao jau ne možemo da verujemo što je rekla kao bravo da i oni osjećaju to ne, neku solidarnost i kao da je ona neki njihov čovjek eto to mi, ne, to mi se sviđa da, ali mi ćemo napraviti jednu pauzu a ja bi sad iskoristio priliku da ovo što je Dragana uh, rekla pogotovo vezano za ove mlade ljude mislim da bi neki delovi pa i govora i uopšte stavovi Sonja Savić bili fenomenalni negdje u ovo današnje vreme pa možda čak i kada se bude prikazivao ovaj film Zemlja znanja na ovom programu e, tokom festivala o protestima na filozofskom fakultetu u Zagrebu i da bi možda neki citati dodatno dali energiju tim mladim ljudima jer to što Sonja Savić jeste predstavljala jeste upravo ono što si ti rekla neka vrsta barijaka slobode. A kad smo već toga, ja ću još jedan samo da vas pozovem da pišete na hekupek.gmail.com ukoliko želite i da pogledate taj film. A mi ćemo sad napraviti jednu pauzu pa nastavljamo sa pričom vezanom za film o Sonji Savići. <skrisa> Mir mir brate mir Mir mir brate mir The nation of te al lado nel busco Claro, verás, bravís. Ой ли, до ствари об допре čovjek kojeg smo možda nepravedno zapostavili kad smo navodili ko je sve učestvovao, odnosno sa kim je Dragana sve razgovarala. U filmu je bio upravo Cane. Zoran Kostić <laughs> koji je dao neverovatan prilog filmu. On je onako i bio i lično zainteresovan. Cane uopšte, ne, ne da ne hrli, on beži od medija i beži od javnosti i prijatno me iznenadio a njegovom Malte na inicijativom, kada je čuo da se radi film o Sonji, on je poželao nešto da kaže i rekao je, dosta je više da govere ljudi iz pete i šeste ruki. I o, dao je njegova priča neverovatna. Mislim, mi smo se šalili u montaži, montažer i ja onako već polu ludi od onog materijala. Pa Ma kao, hajmo pustimo samo od saneta i to je film. <laughs> Zato što je bio sjajan. A, izdvojili smo naravno neke od njegovih replika, za koje imam utisak da će biti pripričavane. Jer on zaista je, toliko je, znate već kako on govori, on je pesnik čovek. I to su sve neki, ne mogu da kažem ni stihovi, on govori u stihu, ali on ima tako te zaokružene misli, to su neki urbani zen, nešto on, to je neka njegova forma. Tako da je, evo, bila sam juče, na Studio B kod mojih kolega i predstavljali smo film i kada sam izašla posle da se pozdravim tamo sa društvom iz produkcije i ove kolege koje rade iza. Oni su prepričavali sanotuvu repliku iz trailera. Mm -hmm. Eto, tako da... <laughs> e, sad jedno pitanje je vezano upravo za to što si sada spomenjala, pošto si radila, ne znam da li još radiš na Studio B. A, pa... Da li je da bilo neki pregovor a, o televizijskom prikazivanju samog filma ili će to biti ona znači... serijala o si, koji si spominjala i da li će to biti neka tvoja matišna kuća, Studio B? Pa videt ćemo, zato šta je. Rano je pričati o tome. Treba prvo da prođu festivali pa ćemo onda videti televizije. Da li ćemo i film i seriju, jednu ili drugo, jedno pa drugo. A... Studio B je fenomenalna kuća i sve to, ali oni isto jako, mislim, svi jako, jako loše stoje finansijski, A, tako da je to veliko pitanje šta ćemo s tim uraditi, nego bolje da ne pričamo o, o tim zategnutim stvarima, nego <laughs> jer to je onako naivici tužne priče, mislim, mm -hmm. kako to sve funkcionaš. Dobro, jedna od ekskluziva koje bi mi sada mogli ovde da podelimo, je da kad film malo prođe tako po tim festivalima, da ćemo ga možda prikazivati ovde kod nas uz u, u Artistik Film Studio, uz debatu jedno, a? Kako da ne, pa to je genijalno, to treba da radimo. Mislim, divne su projekcije, treba da budu svuda i u velikim prostorima i što više ljudi da vidi, ali ja mislim da je u duhu priča o Sonji upravo to da, da budemo prisutni u vremenu i u prostoru. Znači, pogledamo film, pričamo, budemo živi, ne samo ta onako premijer, sve to divno, volim ja i premijere i volim i to da ovo ovaj, i te ve veće stvari, ali ovo je, ovo je super, ovo treba da radimo, da. Jedna od stvari koje su gotovo neizostavne kada pričamo o Sonji Savić, to je priča o toj generaciji tragičnoj koju je i ona između ostalog predstavljala, da ne spominjem sada i Milana Mladenovića, i vrda i kompletnu, kompletnu tu ekipu kako je ono neko sročio da je to poslednja mladost zapravo u jednoj jednoj jednoj zemlji. Pa to je toh je, to su idoli, to da, je njih da, hvala. Da. A, baš sam skoro pričala sa jednim savremenikom tog vremena i on kaže poslednja mladost, kaže da li su oni bili proroci ili veoma dobro obavešteni. To je zanimljivo pitanje, znate. Krajem osamdesetih A, iako mi volimo da se sećamo, ili ljudi vole, ja i lično ne, vole da mitologizuju to vreme kako je to bilo i zaista ko je tada bio u toj, u toj ekipi, da kažem, to je bila jedno, jedna bezgranična sloboda, znači, a, relativno udoban život, to je bila neka lažna aristokrat, aristokratija socijalistička, znači, Mi idemo na letovanje, idemo na zimovanje, studiramo za džabe i možemo se baviti umetnošću. I a, taj lažni, taj, tij, kre, lažni ove, ž, blagostanje na bazi daltitovih kredita ili više ne znam međunarodne situacije su do, doveli do tle da jedna mlada generacija stvarno se neverovatno ispolji, naroče to posle popušnja tih stega kada je umro Tito i tako. Međutim, to je bilo jedno vrlo sivo vreme. Znači, a, nije bilo struje, nije bilo benzina, par nepar... A, am um, čokolade 83. godine nije kafe, bilo kafe deterdženti ili da, tako to da i ima to Sanja u tom audio intervjuu kad kaže e kaže ovde tada ničeg nije bilo bez obzira ona ona smatra period krajem 70-ih, znači 79-te do 81. kao nekim zlatnim periodom života Beograda. Mhm. Mm Kaže da je to bilo jedno udobno i bezbedno vreme, da ste vi mogli noću da se vraćate kući da nije bilo kriminala. Mislim da je to u stvari bio neki da već ona 82. 3a da je to već nekovei da dolazi do neke promene. To je to je njeno svedočenje. E sada, zašto je ta poslednja mladost? Oni su zaista, zna, oni, ja govorim oni, ja negde bih mogla da se generacijski tu negde udenem, međutim, nisam ja baš to toliko, ipak je malo kaskan, ali nije bitno sad, nisam bitna ja. Znači, ta poslednja mladost, znači, to jeste generacija X, znači tu negde od 57, 8, ne, od 59 pa nadalje otprilike, Znači ona je, ba, naša jugoslovenska generacija X je postala X generacija X zemlje I kada su bili na pragu zrelosti, znači kad je trebalo ono da se krene u sve to što se planiralo, te povezivanja, ona ide, radi se kogom gumište, nove slovenške kunst, sa Darkom Rundekom, a to je nju zanimalo. Oni su govorili isti jezik. I sve je to jednostavno puklo. A ono što je radila u zemlji isto nije mao... Sve je puklo. Mislim, više, promenio se kontekst potpuno. I tako da ona više nije imala ni kud, ni gde, ni sa kim. E onda ona posle 90-ih godina nalazi neki svoj ventil i tu se događa taj njen kreativni rad na autorskom filmu i tako dalje. Da se vratimo tu poslednju mladost. To je vrlo zanimljivo sociološki, znate volao bi samo da kažem nešto na temu obično njih povezuju sve Katarina, Sonja, Vd ne znam A Sonja je ipak pre njih bila velika jugoslovenska zvezda ona je postala, znači kad su oni kretali i kada je u stvari i društvena klima bila takva da je taj ceo novi talas, otkud novi talas na televiziji Beograd, znate? A tada je bila i potrebna, znači i državi je bila potrebna ta zapadna legitimizacija, znači i rock'n'roll je dobar, mi smo moderniji, napredni smo. Na, ona je već tad bila zvezda, znači. I, ovaj, ona je u stvari pomogla na ovom talasu pomijećih iz intervjua ima nisu da nervnoj bazi intervjuisale. Ona je goreo Šarluo akrobati, on je vld je njen idol. Mislim ona je njega nekako doživljavala kao neku ikonu te, te tog nekog reforme, shvatanja uopšte muzike i tog nekog onog novog urbanog senzibilitet. Alve, međutim, sad neki ljudi, jao, znate, da ne pričamo o ovim suditeljima i bacačima kavenja kao droga, oni su sve beli, znate, kao narkomani. Izvinite, a od kad droga? Nisam ja Sonja ništa govorila o članu u filmu. E to je to je, to, je, to je pitanje koje sam htela ovaj sledeće da ti da ti uputim, a vezano je upravo za tu pojavu droge, koliko se sećam, i e sad pretpostavljam da to ima u filmu kada kada kažeš jer je Sonja Savić između ostalog zagovarala onu ne mogu da kažem da je izagovarala ideju, nego je dosta pričala o tome da se droga prvi put pojavila u Beogradu putem raznorazni tajni policija, kako bi čitavu tu jednu mladost, jednu generaciju koja jeste bila urbana, pa možda čak i preurbana i prenapredna za onu sredinu u kojoj smo svi tada živjeli, kako bi isputala. A, jeste, ta njena teza je onako delovala m, dosta radikalno i čak nekima paranoično. koliko sam ja, koliko sam ulazila, što sam više ulazila u priču ta paranoja je bila sve više onako, m, znate, Za, zasnovana na nekim i činjenicama. Ja sad ne bih da ulazi mnogo u to, znate, kako je došlo do toga. Sonja se dosta bavila time i ona nešto i kaže o tome u filmu. Sigurno je to bio i duh vremena. Hippie generacija 70-te, u stvari a, to i Sonja navodi u nekim svojim intervjuima i u stvari deca komunizma, najbogatije, naj, to, to je jednostavno došlo, a, znate, sa tih a, pokloničkih putovanja po Indiji i tako, ko je mogo da Putuje. Pa nisu baš radnička deca putovali, nego su putovali deca diplomat. Ali sa druge strane, to što ona kaže da je ona nekako ipak, da je droga nekako ubačena, Na, ima nekog osnova, znate, kako se desilo da najtalentovaniji, pa slušajte, Margita Stefanović je žena sa dva fakulteta, mislim, genije isto, muzički, to su, muzici, to su genije bili, znate. I sad, naravno, da uvek oni koji su predvodnici, koji su ultratalentovani, da su osetljivi, da su po, podložni porodcima, imate i taj aspekt, znate, ali postoji jedan sociološki aspekt koji uopšte nije beznačajan. Ja bih to možda stavio i u neki kontekst uh, 90-ih godina, pre svega kada govorimo jeli, o tom, nazovimo ih, ubačenim elementima, zapravo udbi, ne znam nija kome sve. <laughs> A, Ma šta to značilo? Zašto? Zašto? Mm -mm. Zaista sam puno razmišljao o, o, o to njenoj tezi, mogućnosti. Jedna stvar koja mi, recimo, govori u prilog toj njenoj tezi je upravo ono što se dešavalo 90-ti godine što se dešava dan danas, a to je činjenica da su ti isti ljudi ili njihovi naslednici u tim tajnim policijama, kako god to zvali, nekad se to zvala udba, zapravo bili prvoborci između ostalog i u toj trgovini narkoticima i 90-ti godina, pa čak i dan danas ja to stvarno ne znam Mislim, nemam... Ta, to su stvari kada mi sada to svedemo na, na priču o Zemunskom klanu Aha. o Larkanu i ne znam svi znamo da su oni bili zapravo udbini saradnici na ovaj ili onaj način a, ali ti koreni čini mi se negde sežu u 80. godinama nakon Titove smrti i u tom nekom mogu slobodno da kažem olakšanju tog kajša koji jeste stezao ja se popustile stezao. su stegje da I to je i čini mi se da zapravo odatle to, to i seže. Sad, dali su oni zaista imali taj neki uh paklenje plan, <laughs> taku viziju, je Nisam siguran, ali možda je to vodilo jedno kad drugom, eh? A, pa evo sad kad, kad slušam Zvuči logično Ja zaista nisam Ne znam jednostavno ne znam takve stvari Ali nekako mi iskustvo Govori da su Na ovim našim terenima Sve teorije zavere tačno <laughs> <laughs> Nažalost e, A reci mi Sad malo il iluzorno pričati O tome šta bi bilo Da je bilo ili nešto slično tome koliko Pošto si poznavala i sada kroz taj film, e, misliš da je tragična sudbina ljudi koje smo spominjali od Milana Vrda pa Margite i tako dalje, e, uticalo i na samu tragičnu sudbinu Sonje Savić. U kom smislu? Pa u tom smislu da su možda neki najbliži ljudi jednostavno na takav način završili, stradali a onda se ona nalazi jeli u tim i devedesetim godinama Da, ona je zaista teško uh, primila i puno se bavila tim nekim, to su neki ljudi koji su kao neke uporišne tačke u njenom uh, koordinatnom sistemu i to uh, naročito se odnosi na Ivicu Vrdovića naročito se odnosi na Vlajka Lalića muzičkog genija koji je bio pijanistički genij njena velika da kažem, ljubav, iz djetinjstva, to je uzor njen koji isto tragično stradao, mislim, nije stradao od droge, nego je poginula dečko. Uh, što se tiče Katarine, nju malo previše povezuju s njom. Ona lično, uh, ona je sa Milanom bila na V. Mislim, naravno da su se oni volili i podržavali, ali nisu oni bili uh, kućni neki prijatelji i tako. Sa Margitom, opet, ona je vrlo poštovala Margitu, Ali nisu oni bili, znate, neki veliki, oni su više bili savremenici, bili na nekoj istoj trasi, a, na isti način, talentovani, ali nije to sad ovaj, opet neko jato, on, onako kako mi to zamišljamo, mislim, to je više jedno, onako, jedno duhovno zajedništvo. To je, ja mislim, bio sasvim dovoljan razlog kada izgubiš tu vrstu duhovnog zajedništva. Jeste, one... Bez obzira koliko bliski bili na tom ličnom planu, Jeste. ipak uh, ti poremeti... Jeste, iako Živet... je ona u 90-im imala i svoju trupu i, um, nevjerovatno, ne radila sa glumcima koji su ne da, početnice, nego ona je potpuno stvarala, jer je ona imala potpuno svoj metod igre, scenskog nastupa, glume, onek nevjerovatne stvari radila i bila povezana, pogotovo posle kada se, se uključila u video, dosta je ona ušla i te, u taj svet i animacije i kompjuterskog inženjeriga, tu je ona imala te sarodnike mlade, i uh, imala je ona kako da, s jedne strane nije živala u prošlosti, zato što je bila prisutna u sadašnjosti, ona je aktivno komentarisala stvarnost na svoj način ali jeste da je sa jedne strane tačno, baš si u pravu imala taj jedan velc šmerc koji je nju nevr, neviđeno držao da je to jednostavno nešto, što, uh, da je jedna epoha prošla i da ona više u ovom ne samo tranzicionom ambijentu srpskom koji je odvratan, nego i u tom a, globalnom ambijentu tog militarizma ona je užasno dobro, što je reći užasno dobro, ali je vrlo tačno nazirala tog velikog brata koji se pomalja koji bio i u njeno vreme, naravno, i jako, jako je bila protiv tog, tog globalnog ustrojstva koji je u stvari svodila na jednu, onako, na jedan militarizam i na jedno u stvari pokoravanje sveta tog, ove, taj vladavine prosečnosti, vladavine a, tako bezličnih automata i ovoga što nam se zaista događa. Dakle i ona njena izjava da je sretna kada sre, naleti i kada nađe zapravo na ljude koji Ljudi su jednako nesretni ja sam bila srećna kad sam naišla na jednako nesrećan kao ja. Judi misle da su mali srećni, a, a ja sam bila srećna kad sam naišla da. na jednako nesrećan kao ja. Jeste dosta se citira ta njena izjava koja je stvarno genijalna i to je ta, taj taj velč smerć koji je njun držao i uh, jednostavno nije mogla da pa sad nije mogla. To je jednostavno tako. Ja tu neću da sudim to, to, je, to je bio taj njen put. Uhum. Sad, jedna od pitanja koje ste, čini mi se, i ti postavila, ako nisi, ajde, postavit ćemo ga sad ovde, A, je vezano upravo za, za odgovornost društva, naspramo onoga što se desilo njoj i toj generaciji. Koliko smo odgovorni za to, naravno i jesmo, uvek postoji odgovornost, A, i šta učiniti u tom slučaju? Odgovorni smo jako. Znači društvo, ako je neko bio takav jedan predvodnik, da kažem i generacijski, ne može da sudbina takvog predvodnika nema veze sa tim kakvo je društvo. Naše društvo je, svako društvo u svetu nije pretarano stimulativno prema tim naj, naj nežnijim cvetićima, tim onako predvodnicima i avangardi. Svima je teško u svakom društvu, međutim, ipak neka druga društva imaju neki senzibilitet za to, imate određene niše, dovoljno razvijene kulture, imaju, a, znaju da je prvo za njih dobro da gaje, svoje najbolje, da gaje ono što je najbolje kod njih. Mi smo duboko destruktivno društvo u tom smislu. Mi naše najbolje izdanke sečamo u korenu. Ili, ako, kad se mnogo razmašu, ne volimo, ne volimo, ne volimo. Jednostavno, uh, destimulativ, naše društvo je za to pogubno. Mislim, govorimo o našem društvu. To znači, eto, da kažem, je ovo aktualno, ali nikad nije bio... Ja odkad znam za sebe, ovde vlada negativna selekcija. I ona je jednostavno, uh, znači, da je... Da, da je da je malo, malo uređenija zemlja, a, ne samo da bi njena filmska karijera drugačije tekla, ne samo da bi ona imala prave reditelje, prave producente, da zaista iskoriste taj talent, već bi njena interesovanja za alternativni teater, za multimedijalna umetnost, a, ona bi bila deo istorije umetnosti jedne zemlje. A, I za to bi to bi moglo da bude možda i plaćeno. Možda ona ne bi odvajala honorare bedne od svojih igranih filmova i ulagala u montaž i montažere. Uh, oni, s, nju društvenju jeste pojelo u tom smislu. E sada naravno da je uvek uh, lična sudbina gde sve pomešano, znate, i ono, i uh, psikološki momenti, i genetske predispozicije, i uh, sve igra, sve igra ulogu, ali uh, da smo kao društvo, mislim, čak ne bih rekla da ni mi, ono, ja više mislim na tu jedan establishment i, mislim, stvarno smo surovi kao društvo, znate, i ovo, ova, cijela ova šarada sa ovom takozvan, sve ovo, kažemo, ova demokratija ili bilo kakvo, kakvo uređenje da nazovem, koje je toliko nesenzibilno i dalje, iako imamo puna susta kulture, toliko vole ovi političari, pa imaju, pa stavljaju sve ljude, pa odjedan put se pojave na nekim mestima, neki, znate, na tim koje odlučuju o tim fondovima, Od jedan po se pojave neka prezimena i svi koji se bave kulturom trče kod tog prezimena, znate. I sad vi morate da trčite kod tog prezimena. A što taj to prezime malo ne, ne dotrči? Pa da kaže, ajmo da napravimo ovako, da gajimo našu baštinu, da vidimo kako ćemo da je gajimo. Ili da kažemo, ko je, ko je napravio prošle godine dobar film, ko je napravio dobru knjigu, ajde da mu damo i sledeće godine mogućnost da radi, a ne da ga kaznimo što je uradio nešto dobro. Ovde ljudi bivaju kažnjeni, kad urade dobru stvar. Tako da... Ovde biva kažnjen svako ko razmišlja svojom glavom, kada malo to sve svedemo. Zapravo, mnogo smo destruktivni, da. znate. Pa da li, je, da li je beg zapravo iz takvog društva jedino rešenje? Um, jedino je rešenje ovo što radite vi ovde u ovoj vašoj maloj kulturnoj produkciji ovo što pokušavam eto mi sa ovim filmom znači v, ono, vozite svoju vožnju, uterate svoju priču i to je jedini način jerako ćemo i naravno truditi se što god možemo da da malo strpnemo iz tih ono kasica prasicica iz tih nesretnih fondova kada zadovolje sve svoje ovaj manifestacije velike zgrade ručkove i putovanja da odvoje koju kintu i za nas da napravimo nešto eto bićemo sasvim zadovoljni e, Nažalost nemamo vremena da se dotaknemo filma e, o beogradjanima u Njujorku Ali bi sada iskoristio priliku ovo što smo pričali da svedemo, odnosno da, da, da prikažemo u odnosu nas jedne ustanove koja je nedavno zatvorena, o kojoj se ti između ostalog i radila film, a to je kultna akademija. Da, mi smo radili 1997. Zoran Vojović, ko ga sam pominjala, on je u stvari tvorec te ideje. On imao gomilo arhijskog materijala. On, stvarn, on, eto, za svoj groš radi posao ove naše kulture, pa čuva takve neke stvari. I onda smo napravili dokumentarac o paka, klubu Likovna akademija, Akademija Republika. To su isto umetnici napravili to mesto. Da ne pričam sad mnogo o tome. A, ta, to mesto više ne postoji. A sad? Znate da ne brkamo neke stvari, ni CBGB u New Yorku više ne postoji. A, neke stvari moraju da se završe. A, jeste bila velika kampanja kada su zatvarali to mesto i to jeste neka administrativna glupost. Ja se više ne sećam otprilike... To su društvene prostorije koje ne mogu da budu rentirane. Mislim, ne znam više kakvu su rupu. Ne znam ja tu priču, ako, koja je tu bila regulativa. Tu su bili neki privatnici koji su uložili nešto. Sad ja opet ne mogu tu da advokatišem, znate. To su u pitanju bili neki biznisi, tako da ne znam. A činjenica je da to što je zatvoren CBGB u Njorku, to nije opravdanje. Mislim, i tamo, se, i tamo se ljudi žale da nema umetničkih mesta, da je biznis pojao sve. Svima je teško, tako da, eto, da ne kažemo samo da je sve, da smo sad mi baš najgori i da je naša sredina grozna, ali da nosimo veliko breme ovaj, te destrukcije i, i, i da ne kažem gluposti nosimo, to je tačno. Dobro, hajde da završimo u vedrijem tonu. Hvala ti puno na, na, na gostovanju. Dakle, 31. marta. 30. marta, 30. u 30. marta, petak, izvinjavam se da. U petak, u koliko sati? U 19. sati svečano otvaranje a, festivala dokumentarnog reklometožnog filma. Odmah potom a, projekcija filma Sonja. Eto, hvala vam, baš mi je drago što sam došla ovde i u stvari taj vedri ton, se, eto, ne moramo da ga izmišljamo. Mislim da je ovo fenomenalno što radite i to stvarno daje nadu i ovo što smo pričali ružno, to se potire. Znači, važno je da još postoje mesta i ljudi koji rade stvari koje imaju smisla i vole, vole da rade, jel tako? Biće ih dok i sve taj vek <laughs> Dragana, hvala ti puno Hvala vama Eto, Mi se čujemo, vidimo se na premijeri filma Završili smo 41. kupek, ja se nadam da ste uživali u razgovoru prvo sa Jankom, a kasnije i sa Draganom, dakle u petak 30. marta premijera dokumentarnog filma o Sonji Savić, mi se vidimo tamo, ja ću još jedan put da iskoristim priliku, pošto vidim da je ostalo još karata, da vas pozovem da pišete na TheKupek, odnosno TheKupek.com gmail.com, ukoliko želite da gledate jedan od dva filma u programu Vrelo odite na sajt www.kratkimetar.rs ako slušate ovo sigurno sedite pri kompjuteru tako da vam neće biti problem mi se čujemo sljedećeg utorka i za kraj slušamo još jedno dobro da je Katarine Velike, ovog puta uz crnog zuba, nekad znanog kao zeleni zub. Ćao. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnička programa od edukativne karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Program kultura artistek me karakter edukativ. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog